Так, 1949 року американські й німецькі поліціянти арештували в американському секторі Берліна дев'ятеро радянських людоловів, що вистежували німецького книгаря Ергарта Шютта. Радянський комендант Берліна генерал Котиков окремим листом зажадав від американського коменданта генерала Гаулі звільнити арештованих і придати їх радянській владі. У своїй відповіді Котикову Американський генерал подякував йому за щирість, якщо вже той визнав, що це радянське командування відрядило своїх людей до американської зони на роботу. Бо коли б щит справді належав до таємної нацистської організації, Котиков міг зажадати його легальним шляхом. «Я запевняю вас, генерале Котиков, – писав генерал Гавлі у своїй відповіді, – що не терпітимо в американському секторі жодного викрадання людей». Я не дозволю, щоб ви сюди виряджали своїх поліціантів або інших агентів, які ловили б людей німецької або інших націй. У статті присвяченій пам'яті Віктора Петрова Кречет відзначив, ніби ніхто не знає, куди поділися папери вченого, що мусили залишитися по ньому. Ця публікація примусила голову наукового товариства імені Шевченка, Зенана Козелю, оприлюднити відомості про архів Петрова, оскільки українські гуманітарії про нього своєчасно подбали. У травні 1949 року з оповноважених ЦПУЕ УВУ, НТШ та Української вільної академії наук склалась комісія, що мала оглянути і передати на збереження речі, які залишились у його помешканні. До складу комісії увійшли такі відомі вчені, як Глобенко, Горбач, Гришко, Кульчицький, Шевельов. Вони оглянули і переписали все, що там виявили, і протокол обстеження майна передали до архіву УВУ. Знайдені книжки УВУ було повернуто до університетської книгозбірні, а рукописи, нещисленні листи і власні книжки Петрова передано до НТШ, як депозит, тепер зберігається в архіві музеї УАН. Здавалося дивним, що у паперах не виявилось рукопису невиданого роману про Марка Волчка, над яким працював Віктор Петров перед своїм зникненням, але на це вже не було ради. Щоденні клопоти відсунули на дальший план усі проблеми, що виникли були в зв'язку з цією голосною справою, але поки влітку 1955 року непогамовний Віктор Петров знову не нагадав про себе українському громадянству. Ще 17 березня 1944 року він закінчив розвідку «Українська інтелігенція – жертва большевицького терору». Крім цього основного тексту було ще 55 сторінок рукопису з тією самою назвою, але не закінченого, можливо перший варіант – початку. Цю розвідку автор прилаштував на зберігання, і починаючи з першого числа новоствореної української літературної газети «Мюнхен-Липень 1955-го», головний редактор Іван Кошевлівець почав її друкувати. 1959 року праці Петрова вийшла в світ окремою книжечкою у Нью-Йоркському видавництві «Пролог». За обсягом, ця праця, зрештою, невелика, але щільність думки в ній виняткова. Трохи нижче, я розповім про неї докладніше, а зараз вистачить хіба сказати, що вона навіть не антисталінська, вона виразно антирадянська. І от саме тоді, в еміграційній пресі вибухла бомба. То була справа рук археолога, колишнього професора історії давнього світу і археології Ростовського над Доном університету і пединституту Михайла Міллера 1883-1968 роки. На еміграції його знали з дещо ексцентричного девізу. «Я сприймав своїм патроном» та керівником в археологічних працях тінь Митридата VI Великого. Переглядаючи радянську археологічну літературу, крім усього іншого,